Nanni und Nanni gründen einen Club. Hallo, Nanni. Schläfst du schon? Oh. Oh. Hey, Nanni. Ich habe eine klasse Idee. Was ist denn bloß los, Hanni? Ich bin so müde. Hey, eine tolle Idee, sagtest du? Ganz toll, Nanni. Wir gründen einen Club in Lindenhof. Einen Club? Ah, oh, das ist eine schicke Sache. Sowas hat's bestimmt noch nicht den Lindenhof gegeben. Wie soll denn der Club heißen? Das weiß ich selber noch nicht. Soll unser Zimmer Clublokal werden? Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Aber eigentlich bin ich dagegen. Es soll doch eine geheime Sache bleiben. Zu uns kommt schnell mal jemand ins Zimmer und dann würde er vielleicht unerwünscht in eine Sitzung hereinplatzen. Ja. wer soll denn zu unserem Club gehören? Denkst du an die ganze Klasse, Hanni? Nur nicht. Ich finde... Erst müssen wir mit unseren allerbesten Freundinnen darüber reden. Mhm. Aufnehmen können wir dann immer noch ein paar mehr. Und hat der Club auch einen bestimmten Zweck? Darüber kannst du nachdenken. Ich tue es auch. Also gute Nacht. Gute Nacht. Nächsten Nachmittag überbrachte Hanni ihren fünf besten Freundinnen die Einladung zu einer Nachtsitzung. Nanni bereitete derweil ihr Zimmer für diese Sitzung großartig vor. Sie suchte dunkle Tücher heraus, um sie vor die Fenster zu hängen und stellte sieben Kerzen auf den Tisch. Das war feierlicher als elektrisches Licht. Kurz vor 22 Uhr war es dann soweit. Hanni und Nanni zündeten die Kerzen an. Psst. <lacht> wie feierlich. Was bedeutet das alles? Ich bin gespannt wie ein Regenschirm. Eine wichtige Besprechung, Jenny. Setzt euch bitte. Oh. Kommen noch mehr? Oder sind wir nur sieben? Nur sieben, Claudine. Ich rufe die Anwesenden auf. Hm? Oh, wie feierlich. Was habt ihr vor, Anni und Nanni? Silenzium, bitte. Also, ich rufe Carlotta. Bitte aufstehen. Hier. Claudine. Hier. Elli. Hier bin ich. Hilda? Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Jenny! Hier ist sie, die Sechste im Alphabet, die Letzte der Geladenen <lacht> und sehr gespannt. Also hört! Ich finde, wir sollten in Lindenhof einen Club gründen. Nur wenige dürfen ihm beitreten. Wir wollen ihm einen bestimmten Zweck geben und danach auch einen Namen. Ihr sollt die ersten Mitglieder sein. Eine tolle Idee, Hanni! Mal wieder eine Abwechslung in unserem Lernrausch. Oh, diese Mathematik! Ich schaffe es einfach nicht. Tröste dich, Hilda, ich schaffe es auch nicht. Wozu denn? Ich brauche den ganzen Unsinn später bestimmt überhaupt nicht. Natürlich nicht, Ellie. Sicher ist du später mal ein Modesalon oder ein Kosmetikstudio. Aber hier lernst du wenigstens erst einmal denken. Ach, glaubst du, ich denke nichts, Jenny? Ich denke sogar eine ganze Menge. Gut, dass manche nicht wissen, was ich von ihnen denke. Oh, Jenny, lass doch deine Stichelein. Ellie, halte den Mund. Schließlich sind wir hier, um einen Club zu gründen. Und da ist Grundbedingung, dass wir zusammenhalten vor allen anderen. Genau. Nanni, gieß uns Punsch ein. Oh. <lacht> Ehrlich gesagt, es ist nur Punschersatz. Hagebuttentee mit Zitrone. Oh, püsslich Nanni. Und an was für einen Zweck des Clubs hast du gedacht, Hanni? Wir könnten zum Beispiel reiten. Ich bringe es euch bei. Vielleicht auch allerlei Kunststücke. Dann wird es ein Artistenclub. Oh, das wäre nicht schlecht, Carlotta. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Äh, Nanni schlägt vor, alles Mögliche über Detektivarbeit zu lernen und auszuprobieren. Auf alle Fälle müssen wir besonders gut zusammenhalten und immer zur Stelle sein, wenn jemand Beistand oder Hilfe braucht. Hm? Eine prima Idee. Endlich passiert etwas. Stellt euch vor, welchen Spaß wir haben werden. <lacht> ja, ich finde, dann sollten wir vor allem Gina Garibaldi in unseren Club aufnehmen. Die kleine Italienerin, die vorige Woche neu dazugekommen ist. Oh ja, Hilde, du hast recht. Wir müssen ihr helfen. Sie spricht nicht perfekt mhm. Deutsch und ist so schüchtern und zurückhaltend, als hätte sie großen Kummer. Ihr Vater ist in Afrika schwer erkrankt mhm. und da er musste ihre Mutter, die hier aus der Gegend stammt, Hals über Kopf zu ihm reisen. Ich glaube, sie ist sehr arm. Jeden Tag hat sie denselben Pulli an. <lacht> Typisch, Elli. Bei dir machen wohl nur Kleider, Leute. Still. Also, Gina wird als Clubmitglied akzeptiert. Bravo. Ja. Nun suchen wir nur noch nach einem Club-Namen. Oh, Künstler-Club. Lachtaub. Oh. Club da. Direktiv-Club. Klub da ah, ja. du so. Das ist die Klub hier. Oh. Er doch wie die Spatzen auf dem Dach. Hurra, ah, ja. Claudine! Spatzen. Kinder, das ist's. Spatzenclub, ja. wollen wir uns nennen. Das, lustig. <lacht> oh du, das ist lustig. Und als ja, Abzeichen gut. nehmen wir ein Bild von dem kleinen Spatzen, der immer im Werbefernsehen klopft. <lacht> Der Tag brachte eine riesen Aufregung. Mademoiselle hatte den Unterricht beendet. Attention, mes petite, attention! Ihr müsst tüchtig lernen. Wir schreiben bald eine große Französischarbeit. Geht nicht wieder in den Schnee hinaus mit diesen fürchterlichen Skiern. Claudine, ma chère, machst du etwa auch mit bei diesem Sport? Angela, leid mir vielleicht die Chirurgie. Ich selber habe ja keine, aber versuchen möchte ich es doch einmal. Oh na, no, mach's, das tust du nicht. Ich vergehe vor Angst. Wenn du nun stürzt, das ist nicht auszudenken. Nein, versprich mir, dass du es nicht versuchst. Glaubst du ihm, Ständchen, dass ich mir diese gräßlichen Dinge unterschnalle? Wozu sollte ich meine Knochen riskieren? Um mir das so noch ein Sonnenbronnen holen. <lacht> Klubmitglied ist Klubmitglied. Da kann ich mich nicht von euch ausschließen. Und Hilda will mir ein paar Stimmbogen beibringen. Aber warum flunkerst du deine Tante an? Ach, Anni, sie fehlt mir auf dem Weg, wenn sie mir von der ganzen Klasse immer so ängstlich fragt. Weißt du eigentlich, wie rührend dich deine Tante liebt? Aber seht doch nur, wer kommt denn da gekraxelt? Diese unförmige Gestalt in Pelzstiefeln kommt mir irgendwie bekannt vor. Wo das das? Wie hat die sich eingemummt? Mit Schals, Fausthandschuhen <lacht> und der Züpfelmütze. <Zübchen? lacht> Tatsächlich. Meine Tante, das fehlte gerade noch. Hey, Tontchen, pass auf! Muss pass auf! Da kommen Schlitten von, von oben! Vorsicht! Ach, Ach, Ach, ah, Achtung! Zu spät. Mademoiselle hatte die warnenden Rufe nicht hören können, der Schlitten war schon bei ihr, warf sie um, die Rodlerinnen kippten herunter und alle vier zusammen kugelten abwärts. Es war ein heilloses Durcheinander. Die einzige, die die Lage am schnellsten übersah und den Kopf oben behielt, war Hilda. Sie holte die Lehrerin aus dem Gewühl heraus und setzte sie auf den leeren Schlitten, den sie herangezogen hatte. Dann winkte sie Hanni zu. Hanni, sie nachhat den anderen, was passiert ist. Uff, mein armer Kopf. Oh, meine Hand. Arme Mademoiselle. Aber ich kann aufstehen. So, jetzt versuchen Sie bitte langsam zu gehen, Mademoiselle. Ich versuche. Oh. Nanni, lauf schnell zur Direktorin. Sag Bescheid, dass die Hausmutter mitkommt. Ja, und Medizin mitbringt. Und das Verbandszeug nicht vergisst. Danke, Hilda. Ich wollte doch nur nach Claudine sehen, mes cher. Und in, in ihrem Zimmer fand ich sie nicht. Tantchen, liebes Tantchen, warum habe ich dich schon Hast du viel Schmerzen? Ach, mit meinem Übermut habe ich das Umhall angestiftet. Ach, Claudine, weißt du, ich glaube, da bin ich ganz allein selber schuld. Warum musste ich denn hinauf auf den Hang? <lacht> Muss das komisch gewesen sein, wie ich da hinabgerollt bin? Bon warum hat das keiner geknipst? So ein Bild möchte ich sehen. Aber nun schnell auf den Schlitten, zurück zum Lindenhof. Bevor sie an die große Kurve hinter dem Tannenwald kamen, hörten sie laute Stimmen auf der Straße. Was war da los? Ein großer, eleganter Personenwagen, ein richtiger Straßenkreuzer, hing halb im Graben. Er war durch den matschigen Schnee wohl ins Rutschen geraten. Der Fahrer versuchte mit allen Kräften, ihn wieder auf die Straße zu schieben. Ihm half eine Dame im Pelzmantel, so gut es ging. Na, das schaffen die zwei doch im Leben nicht. Los, wir helfen. Ja, los. Kommt alle mit anfassen. Wir müssen, wir wir müssen uns gegen den Fahrrad stellen. Alles gut. Komm, also, Alle los, gemeinsam. Hau! Okay. Hau! Oh. Ha oh. ha oh. ha oh. Und noch einmal. Los. Hau! Oh. Ha oh. oh. oh. oh. oh. Noch ein Ruck. Der Wagen stand mit allen vier Rädern auf der Straße. Gina strahlte. Die sonst so schweigsame kleine Italienerin war durch ihre Landsleute wie verwandelt. Lebhaft erklärte sie ihnen den Weg zur Landstraße. Die Clubmädchen und Mademoiselle staunten. Die Dame schüttelte ihren guten Helferinnen die Hand. Sie nahm Gina in die Arme und fragte sie nach ihrem Namen und ihrer Adresse. Dann stieg sie zu dem Fahrer, der schnell startete und zum Abschied einmal kräftig hupte. Was waren das für Leute, Gina? Ich weiß nicht. Oh, was für einen kostbaren Pelz sie da mit trug. Hoffentlich waren das keine Betrüger. Wie kommst du darauf, Ellie? Bei Ausländern weiß man das nie genau. Wer weiß, woher ihr Reichtum stammt? Vielleicht waren es Gaune und alles gestohlen. Na, na, na, na. Nur keinen Streit mehr, Petite. Es war doch reizend, wie ihr ihr Tat geholfen habt. Ich muss schon sagen, ihr habt euch fein bewährt heute Nachmittag. Wo wäre ich wohl sonst gelandet? Und die Italiener sitzen jetzt noch im Graben. <lacht> Derselbe stand ihr Abenteuer gut. Und das Abenteuer mit den Italienern brachte noch eine große Überraschung. Drei Tage später erhielt Gina einen Brief. Also, zum Dank für eure Hilfe, die mir wirklich sehr wichtig war, lade ich euch für die nächste Woche zu meinem Konzert in Neuenburg ein. Das ist ja toll. Hör zu, ich habe mir sagen lassen, dass die Stadt nicht allzu weit von Lindenhof entfernt ist und mit der Bahn leicht erreichbar ist. Äh, schreibt mir, wie viele Karten ich reservieren soll. An eure Schulleiterin schicke ich einen Brief mit, in dem ich sie um Urlaub für euch alle bitte. Vielleicht hat sie Lust, euch zu begleiten. Arretta Sula. Ah, die berühmte Sängerin. Mhm. Oh, okay. Na, also keine Gauna, Elli. Wer sagt ihr doch? Und dass Gina Ihnen auch noch unsere Adresse verraten hat, ist das Allerdümmste. Ihr werdet ja sehen, was nachkommt. Schön, dass Gina ihr unsere Adresse verraten hat. Gina, lass dich im Arm. Wie schön aufregend alles auf einmal geworden ja. ist, ihr Spatz. Ja. Was ziehen wir an? Was ziehen wir nur an? Ein festliches Kleid muss es sein. Bestimmt sind alle Konzertbesucher sehr gut angezogen. Hm. Ah, ja, ich weiß schon. Für ein Mädchen war die Kleiderfrage ein schweres Problem. Für Gina. Es fiel Hilda auf, wie still die Italienerin geworden war, seit die Frage, was ziehen wir nur an, zum ersten Mal ausgesprochen wurde. Sie beschloss, Gina direkt zu fragen. Gina, hm? du freust dich gewiss sehr auf ein Wiedersehen mit der Sängerin. Ach, ähm... <lacht> Eigentlich müssten sich alle sehr bei dir bedanken. Tja, ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll. Aber weshalb nicht? Ach, weißt du, meine Mutter musste so schnell zu meinem Vater reisen, Ach, ich habe einfach kein Kleid für das Konzert. Bitte Hanni, sag niemandem etwas davon. Bitte versprich es mir. Das kann ich dir nicht versprechen, Gina. Mit den Spatzen kann man immer reden. Die verraten nichts. schrieb auf sechs Zettel, wichtige Sache, bitte eilige Clubsitzung, halb zwei auf unserem Zimmer. Als sie alle versammelt waren, berichtete Hanni kurz. Dann fuhr sie fort. Ich finde, das ist eine Sache, die wir in Ordnung bringen müssen. Hm. Ja, Ihr wisst ja, dass Gina das Konzert am meisten verdient hat. Ja. Wir können ja auch gar nicht ohne sie hinfahren. Was würde die Signora sagen? Aber wir allein können ja kein Kleid kaufen. Da muss die ganze Klasse helfen. Auf keinen Fall. Ich habe Gina versprochen, dass ich nur mit euch darüber rede. Hm. Oh, ich weiß. Meine Großmutter hat mir Weihnachten einen dunkelblauen Seidenrock geschenkt. Todschick, viel zu elegant für mich. Den bekommt Gina. Oh. Wie lieb von dir, Carlotta. Aber die Bluse dazu. Oh, die kriegt Gina von mir. Anfänger hm? nager Neue. Weiß mit Spitzenkragen. Brauchst du sie nicht selbst, Claudine? No, ich hab genug. Und wenn nicht, geh ich zu Tom Tien. die schenkt mir bestimmt ein. Du bist unverbesserlich, Claudine. Wisst ihr was? Carlotta und Claudine holen die Sachen hierher. Und Hanni bringt Gina her. Das ist das nicht eine Wucht? Klasse, es passt. <lacht> Süß Sie siehst du aus, Gina. Mhm. Mhm. Die Bluse und dein Rock bekommst du geschenkt. Ma, ja. Wir wollen dich doch unbedingt bei dem Konzert dabei haben. Genau. Was würde die Senora sagen, wenn wir ohne dich kämen? Hanni, mhm. <lacht> die Idee von dem Club war wirklich grandios von dir. <lacht> haben wir heute nicht wieder eine gute Aufgabe erfüllt? Das wunderschöne Konzert der italienischen Sängerin in Neuenburg, ihre großartige Stimme, das Mozart-Lied vom herzigen Feilchen, das die Künstlerin aus Dankbarkeit allein für die acht jungen Freundinnen sang, das Geschenk dieser Platte mit ihrem Autogramm für jede der acht, waren noch lange Gesprächsstoff im Internat. Ostern rückte näher. Ostern und die Prüfungen für die nächsten Zeugnisse. Alle hatten tüchtig gearbeitet und trotzdem graulten sie sich davor. Die Prüfung in Mathematik stand ihnen allen schwer bevor. Da gab es für den Club der Spatzen wieder eine Gelegenheit, sich zu bewähren. Einige Tage später, im Zimmer von Hilda und Jenny, stand das Stimmungsbarometer auf Sturm. Ja. Weißt du, wo ich meinen Übungsbogen für Mathe hingetan habe? Ich habe meinen Schrankfach schon um und um gestülpt. Keine Ahnung, Jenny. Findest du ihn denn nicht? Ach, merkst du denn nicht, dass ich schon seit einer Stunde verzweifelt danach suche? Was hast du denn damit gemacht? Wenn ich das wüsste. Ich bin schon ganz erledigt von der Sucherei. Das ist doch töricht, Jenny. Schau, ich bin fertig mit meinen Aufgaben. Du kannst meinen Übungsbogen haben. Na, gib her. Aber es wurmt und wurmt mich, dass ich meinen Bogen nicht finde so was blödes Am nächsten Morgen wurden die Arbeiten geschrieben. Jenny huschte als letzte ins Klassenzimmer. Die Hefte waren schon ausgeteilt. Mit Stöhnen fingen alle an zu rechnen und zu zeichnen. Zwei Tage darauf bekamen sie die korrigierten Arbeiten zurück. Jennys Arbeit aber behielt die Lehrerin. Was hatte das zu bedeuten? Jenny, für wie dumm hältst du mich eigentlich? Du konntest deine Unterlagen wohl nicht mehr schnell genug verstecken. Und da hast du dir gedacht, ach, zwischen den leeren Papieren guckt die wohl nicht nach. Ich habe aber nachgesehen. Aber was für Unterlagen, Fräulein Körner? Also nun verstell dich doch nicht so. Ich begreife vieles. Auch dass Schülerinnen ihre Lehrerin gelegentlich überlisten wollen. Aber solche Lügerei kann ich nicht vertragen. Ich behalte deine Sachen hier und spreche nachher mit der Direktorin. Und jetzt Schluss mit dieser unerfreulichen Angelegenheit. Was hat Jenny nur getan? Gelogen sollte sie haben? Ausgeschlossen. Jenny ist die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit in Person. Mhm. Wenn sie ihr Herz auch manchmal auf der Zunge trägt, schwindeln würde sie nie. Ich begreife einfach nicht, was Fräulein Körner von ihr will. Wir gehen zur Direktorin. Fräulein Körner war ganz bestimmt schon bei ihr. Sie wird uns sagen, was eigentlich los ist. So machten sich die sechs Mädchen auf den Weg. Vor dem Zimmer der Direktorin hielten sie an. Da drin geht's aber lebhaft zu. Wollen wir lieber noch warten? Nein, Jenny ist zu so unglücklich. Und vielleicht wird drin gerade über sie gesprochen. Wir müssen ihr helfen. Herein. Oh, äh, Verzeihung. Wir wussten nicht, dass das ganze Lehrerkollegium hier versammelt ist. Geht es um Jenny? Bitte, Frau Direktorin. Wir wissen nicht, was Jenny in der letzten Mathematikarbeit angestellt hat. Und sie selbst weiß es auch nicht. Und sie ist so unglücklich. Und wir möchten ihr helfen. Das ist sehr kameradschaftlich von euch gedacht. Jenny hat eine große Dummheit begangen. Ich fürchte, dass ihr da wenig helfen könnt. Ja, ja aber was hat sie getan? Nun, ihr habt neulich alle eine Reihe von Unterlagen zur Vorbereitung dieser Arbeit von mir bekommen. Ich nehme an, ihr habt sie gründlich benutzt. Jenny aber hat diese Zettel mitgebracht und davon abgeschrieben. Wahrscheinlich konnte sie sie nicht mehr rechtzeitig verstecken und hat sie zwischen die Zeichnungen geschoben. Das Ganze ist ein arger Vertrauensbruch. Das glaube ich nicht. Ich meine, dass Jenny das so angefangen hat, Fräulein Körner. Natürlich glaube ich, dass die Übungszettel zwischen dem Papier lagen. Ich kann es mir auch nicht denken, Fräulein Körner. Jenny ist ein absolut ehrliches Mädchen. Na, na, nicht so voreilig, Kind. Ich kenne Jenny auch als ehrliches Geschöpf, aber diese Sache spricht doch gegen sie. Ich finde, Jenny sollte überhaupt erst einmal erfahren, was los ist. Wie soll sie sich sonst verteidigen können? Da gebe ich dir unbedingt recht, Hanni. Bitte, Herr Hausmeister, schicken Sie sofort Jenny Robin zu mir. Sofort, Frau Direktorin. Frau Robbins, wollen Sie bitte reinkommen? Ach, ihr seid auch alle schon da? Der ganze Spatzenklub, ja, ja. Also bitte, Jenny, nun sag mir ehrlich, ob du die Unterlagen, die ich euch neulich diktierte, während der Klassenarbeit benutzt hast. Aber die hatte ich doch gar nicht. Die habe ich verlegt. Zwischen deinen Zeichnungen lagen sie. Ähm, Fräulein Körner, Jenny hat neulich Nachmittag unser ganzes Zimmer um und um und wie verrückt nach dem Blatt gesucht. Sie hat mich ganz nervös gemacht und schließlich mein Übungsblatt zur Vorbereitung benutzt. Das Zeichenpapier hat sie in letzter Minute noch am Morgen hervorgekramt. Ganz bestimmt. Das ist wahr. Hilda hatte mich kurz vorher daran erinnert. Menschenskind Jenny. Dabei hast du die gelösten Aufgaben die ganze Zeit zwischen dem Zeichenpapier gehabt. Du bist ein hoffnungsloser Fall mit deiner Unordnung. Ja, Jenny. Dem, was Hilda und Hanni dir da geflüstert haben, gibt es wohl nichts mehr hinzuzufügen. Wir wissen alle, dass du die Ordnung nicht gepachtet hast. Und siehst du einmal, wohin das führen kann. Trotzdem bin ich sehr froh, dass du wenigstens den bösen Betrug nicht begangen hast. Hilda hatte eine Schnitzeljagd angesetzt und gab nun ihre Spielregeln bekannt. Da unterbricht sie Carlotta. Schnitzeljagd zu Fuß? Sowas kenne ich ja noch gar nicht. Eigentlich müssen doch die Reiter die Füchse jagen. Reiter hin, Füchse her. Also mit bunten Schnitzeln, damit sie auch dort erkannt werden, wo vielleicht noch etwas Schnee liegt. Aufbruch Samstagmittag um 1 Uhr. Schluss gegen 3 Uhr. Spätestens um halb vier müssen alle wieder im Lindenhof sein. Vergesst also nicht, eure Uhren mitzunehmen. Prima! Ich, ich bin Fuchs! Ja, ich auch. Das ist großartig, Gina. Es geht bestimmt zum Jagdschlösschen Braunfels. Und dort will ich schon längst einmal hin. Ein richtiges Castello? Wie romantisch! Aber wenn wir da nun gar nicht hinkommen... Dann nutze ich die Gelegenheit zu einem Extraausflug. Aber verlass dich drauf. Es wird über Braunfels gehen. Und in dieser Richtung etwa muss der Schlößchen liegen. Samstag, Punkt 1 Uhr, ging die wilde Jagd los. Hilda, Jenny und Carlotta, die Füchse, waren schon 20 Minuten vorher losgerannt. Jede trug einen Beutel mit Papierschnitzeln, um die Fährte zu kennzeichnen. Hani, Nani, Gina und Elli, die Jäger, rannten der Spur hinterher. Zuerst gemeinsam, doch dann wurde es schwieriger. Die Wege trennten sich. Falsche Fährten hatten die Jäger in die Irre geführt. Wir sind auf der falschen Spur. Wir haben uns in die Irre geschickt. Ja. Oje, wo geht's nun weiter? Verdammt. Verdammt. Wir werden uns lieber trennen. Ich laufe hier weiter. Elli, nimm du den Weg nach rechts. Ah, mein Weg führt dort entlang. Ich rieche meinen Fuchs schon. <lacht> okay, ich nehme lieber diese Spur auf. Aber um drei Uhr Rückmarsch Lindenhof. Gleichgültig, ob ihr einen Fuchs gefangen habt oder nicht. Ja, gut. Spätestens 4 Uhr Treffpunkt, Aufenthaltsraum bei Zuckerwaffeln und Tee. Hab in immer. Ordnung. Die Füchse waren schlau und fix. Keiner wurde gefangen. Um 3 Uhr trafen die Jäger nacheinander wieder im Lindenhof ein. Die Hausmutter wartete schon mit heißem Tee und leckeren Waffeln auf sie. Na, warte, nächstes Mal. Ich bin fix und fertig. Aber lustig lustig hm? Oh, lustig was. Alle da? Nein, Nanni fehlt noch. Komisch. Was? Wo bleibt sie nur? Wieso? Seid ihr nicht zusammen zurückgekommen? Nein, äh, zuerst waren wir zusammen. Doch dann haben wir uns getrennt. Seitdem habe ich Nanni nicht mehr gesehen. Das ist ja eine böse Überraschung. Wo ist Nanni nur geblieben? Ich muss es der Direktorin melden. Es ist schon halb fünf. Ach, warte doch noch. Vielleicht kommt sie gleich. Aber seht doch hinaus. Es ist schon ganz dämmerig. Wir müssen sofort Bescheid sagen. Ob sie vielleicht nach Braunfels gelaufen ist, Hanni? Unsinn. Gina achtete niemand. Sie schlüpfte unbemerkt aus dem Raum, holte aus dem Zimmer der Zwillinge einen warmen Mantel, zog ihren Anorak an, schob ihr Fahrrad aus dem Keller und zog los. Sie erinnerte sich genau an Nannis Worte vor der Fuchsjagd. Aber verlass dich drauf, es wird über Braunfels gehen. Und in dieser Richtung etwa muss das Schlüssel liegen. Gina hatte weiter keinen Anhaltspunkt als diesen Fingerzeig Nannis. Dorthin... Radelte sie nun. Der Weg war holprig. Es ging über Baumwurzeln und ausgefahrene Rinnen. Rutschig war es auch. Abends gab es immer noch leichten Frost. Gina fuhr so schnell sie konnte. Oh, da ein Wegweiser. Braunfels, 15 Minuten. Schnell weiter. Oh. Hier, hier bin ich. Ach, so ein Glück, Nanni. Ach, Gina, wie gut, dass du da bist. Hast du dich verlaufen? Eigentlich nicht, Gina. Da vorne steht Schloss Braunfels. Gestolpert bin ich und hingefallen. Oh, ich komme beim besten Willen nicht mehr hoch. Hoffentlich hast du dir nichts gebrochen, Nanni. Wenn ich das wüsste. Das linke Bein tut abscheulich weh. Außerdem friere ich wie eine Klapperschlange. Warte, ich helfe dir. Aber aufstehen kann ich nicht. Leg mir die Arme um den Hals, so mhm. ja. Und halte dich fest. Ah. Nun, pass auf. Versuch mal, mit dem linken Fuß aufzutreten. Ja, Gina. Oh, das tut viel oh. zu weh. Ich habe gar keine Kraft in dem Fuß. Ob du auf das Rad kommst? Nein. Versuch's mal. Oh, nein, Gina, so geht es nicht. Ich bin viel zu schwer für dich. Hol lieber Hilfe. Ach, bestimmt ist schon ein Suchtrupp nach dir unterwegs. Weißt du was, Gina? Lass mich hier bei dem Eichbaum und fahr auf diesem Weg weiter. Dann triffst du bestimmt die anderen und holst sie her. Aber du frierst ja so jämmerlich, Nanni. Ich merke ja, wie du zitterst. Das spielt jetzt keine Rolle. Bitte tu, was ich gesagt habe. Komm, setz dich wenigstens auf meinen Ist gut. Dann will ich auch gleich losradeln. Nanni! Hallo! Nanni! Nanni! Sofort machte sich Gina bemerkbar. Der Hausmeister mit einer Laterne war als erster zur Stelle. Mit ihm kehrte sie zu Nanni zurück. Von da ab war alles ein Kinderspiel. Nanni wurde auf das Rad des Hausmeisters gesetzt und nach Lindenhof, halb geschoben, halb getragen. Um 7 Uhr waren alle wieder im Internat. Ein Arzt war auch schon da. Tja, eine arge Verstauchung. 14 Tage absolute Bettruhe und danach noch Schonung. Das Bein muss gekühlt werden. Hochlagern. Die junge Dame braucht vor allem was zum Aufwärmen. Die anderen vielleicht auch. Selbstverständlich. Gina vor allem. Sie hat mir sogar ihren Anorak gegeben. Knappe zehn Tage waren es noch bis zu den Osterferien. Alle waren schon in fröhlichster Urlaubstimmung. Alle vertrugen sich. Auch mit Angela hatten die Mädchen Frieden geschlossen. Die Arbeiten und die mündlichen Prüfungen hatten sie hinter sich. Es war bei allen gut gegangen. So waren sie nun sehr übermütig. Und sie grübelten, was sie als würdigen Schlusspunkt hinter dieses lebhafte, aufregende Vierteljahr setzen konnten. Jenny war es die den richtigen Gedanken hatte. Hört mal her! Ja? Mir ist vorhin was ganz Tolles eingefallen. Erzähl! Als Fräulein Jenks vorhin von den Ästheten der Mongolen sprach, habe ich überlegt, dass wir eigentlich mal den Lehrerinnen ein Fest geben können. Ja, ja. sehr gut. Mit ranziger Butter im Tee, wie es in der Mongolei <lacht> ist. Wenn ich mir da Mademoiselle mit ihrer verwühlten Zunge vorstelle. <lacht> oder die Direktorin, wenn wir vor lauter Höflichkeit da ein Aufstieg haben. Zum Glück sind wir ja nicht bei den Mongolen und können uns Gesittete aufführen. Gina kocht uns gewissen Topf Spaghetti. Mm. Und Claudine besorgt in der Stadt ein paar Laigre französische oder italienische Soßen. Auf Weinbergschnecken? Für Ge jeden wenigstens Eine? Ich glaube, ich breche die Spaghetti in Stücke. Sonst hängen sie euch bloß im Gesicht herum. Wie in Italien, den Touristen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie komisch das manchmal aussieht. Eigentlich könntest du uns einen kleinen Kurs im Spaghetti essen geben, Gina. Wenn wir es lernen, glänzen wir bei der Festafel damit. Panik für die Lehrerin, die es vielleicht nicht können. Also glänzen diesmal wir Schülerinnen. Ja! Langen hochrot vor Aufregung und strahlend empfingen die Mädchen die Gäste. Von allen Seiten kam großes Lob. Dann erhob sich die Direktorin und sagte in launigen Worten Dank für die Einladung. Bei langen Reden werden nur die Speisen kalt. Und die Spaghetti dampfen so verlockend. Nur keine Angst, meine jungen Damen. Auch wir haben einen Kurs im Spaghetti-Essen examiniert. Wir sind die spaghetti Meistergilde. gilde Oh, Dina, na warte! Ha, ich warte nicht, ich fliege! Was? Mein Vater ist wieder gesund und da will er mir und meiner Mutter Afrika zeigen. Ach ja, und es wird gar nicht lange dauern, da fliegt ihr alle endgültig davon, ihr lieben Mädchen. Aber nach Ostern sehen wir uns noch einmal wieder. Nespa?